my naam is Hanlie van Roewen van Kintenperk van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag gaan toe CWI, kan jy saam met my en Andrei, op hiervan hou ek levendig op www.ramkatradio.co.za Daar is nie sachtkoot nie. Uh, goeie naam aan amal wat ingeskakel is en ja, ek is nie Hanlie nie en ek is ook nie Andrei nie. Ek is Ludwig ek staan in vir hulle en hulle het alweer die uh, beerdkracht Uh, ewel wat ons land so uh, uh, regeer sal ek sê en uh, so ek staan in vir hulle met hulle program vanaand en die programse naam is hiervan hou ook en gewoonlik vraag hulle van die luisteraars om vir hulle klompieplate by mekaar te pak en uh, die speelhuis te hanteer dan en daarie opzicht het ek toe vir oogend uh, ek het, wel wie was het? Uh, dun, dun, dun, nee, Lynette het een paar liekies gegeen, Jan uh, iemand het een paar liekies gegeen, uh, Heinz Heinzmeier het een paar liekies gegeen, en stel Estelle, Estelle uh, de Placida van Bethlehemse wereld, jy het eindelijk die bal in die rol gesit, en jy het vir ons 15 van jou liekies het jy vir ons gestuur, so, eh, uh, dit was toe vir my net ee formaliteit sal ek sê, om gauw die plate in orbite te rangskik en daar, voila, hey, ons het ee speelhuis vir vanavond en a, dit is Estelle se program a, Louisa, sy het ook 12 of 15 likjes gesteer en dan a, Jan Heman, hy het 1 of twee gesteer en ee wat ek gesê, Lynette, Lynette het ook so 3 of 4 gesteerd. So, ons gaan lekker luister. Dit is die thema van vanavond, se program, lekker luister. En uh, ja, ek gaan nie tydmors, nie, ons het nou da gehoor, dit is uh, die program is hiervan hou ek en ons gaan afskop met Pussycat, Nederlandse muziek country groep Uh, die Grieko Walzik sisters Tony Wille, Marianne Henson en Betty Dragsta. Die volgende lied is van Pussycat en dit verskyn op hulle album First of All van 1976 en hier kom album, uh, die albumse naam is Souvenirs, Raid right, van 1977 en die liedje wat ons gaan luister is Smile is dit nie die ding wat ons moet doen dier die west van hierdie jaar nie ek, ek sê vanochtend, jy weet hierdie jaar, het is vandag al die tweede en so ver is hy een reese sukses. ek het nog geen probleme met 2024 nie ons luister posiket, hier kom hy, smile wat die groep Puzik vorm. Nou ja, hulle, soos ek altyd sê, wanneer ons na hulle luister, hulle is nou nie hulle maas een mooiste dochterkies nie, maar hulle kan syng, hulle ken van. Nou, Jo, kimberley die laaste twee, drie dae, dit het aan en af gereen, maar nou vandag het het nie gereen nie, en mense hierdie son het gebak. Ek so sê, ek het op die oomlik, soos ek hier sit, Hé, ek die fijn aan deur een kant en ek het hier hier 'n lessenaar air conditioner aan. Hier op my lessenaar wat reg in my gesig inwaai. Ek hoop nie hy steur te veel met die achtergrond lawaai nie. Ehm um, ek uh, moet uh, noodgedwonge dan 'n bietjie harder gesels so om 'n uh, duidelik te wees. OK, nou kom ons en Uh, uh, oh, waar is ons? Ok, kom ons pak, ja, ok, Sir, Sir, Cliff Rich het dit is Joy, sê Joy Schwertle daarvan uh, Amerika, uh, Arizona se wereld, het is haar gunsteling sanger Harry Roger Webb, en nou, uh, op 14 oktober 1940 is hy geboore in Lucknow, Indië, en hy is een Britse sanger, muzikant en akteur, hy is die enigste manneke solo kunstenaar wat in die 1950s, 60s, 70s, 80s uh, en 90s, ek denk in die 2000s ook, nommer 1 solo's gehad het. Richard het sy uh, muziekloob in 1958 begin en presteer steeds. Tussen 1960 en 1963 het Richard, excuse toch, die Cliff Richard Show op TV aangebied. Die ene wat hy vandag vir ons syng, is oh, hy was nog jong gewees, hieso, want die Likkie'se naam is ook The Young Ones. Hy, kom my. free too live low while the flame is strong cause we may not leave the young ones very long tomorrow while wait until tomorrow cause tomorrow some never come So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we are what's in every lifetime comes a love like this. together and the young heart shouldn't be afraid We dreams together and beyond our heart Fritje het, The Young Ones, en ja, as die stel saam luister, dit was ook van, wel, dit is een wat sy en uh, Louisa uh, al twee aangevraad, so kom ons split die pla dan tussen die twee van hulle, en uh, as jy stel in luister, dan sal dit die eerste keer wees wat sy na hierdie program luister, denk ek, ek is nie zeker nie, ek weet, jury het gesê, sy gaan luister, sy sê sy, sy bogrol om te doen, so om veel te verdryf. sal sy nou maar na my luister, jy weet, so casual, um, <laughs> maar ek geloof, uh, jy luister om dit te geniet, want dit is vandag muziek van jylle era, muziek van die hele dag. Ok, ons gaan aan, en ons kom nou by een groep van Ierland, he. al die patel Ierland toe. Die Bachelors, was een gewilde muziekgroep, afkomstig van Dublin, Ierland, maar hoofdzakelijk gebaseerd in die Verenigde Koninkrijk. Hulle het verskye internationale treffers gedierende gedier in 1960s gehad, en sluitend 8 top 10 enkel spel uh, liedjies in die Verenigde Koninkrik tussen 1963 en 66 lang terug nie, dink julle nee, dit was eergister ok, ons luister na die Bachelors en die liekie wat hulle vir ons syng is Moonlight and Roses verbeel ek my of het Jim Reeves mok gedoen uh, 1964 Moonlight and Roses Moonlight and Roses 1964 Bring memories ne Jo uh, Waar was ons in 1964? Ek was in standaard 4 Wat is dan standaard 4? Uh, graad oh, Ek weet nie ja, Hier die grade dinge weet, ek, het, ek, ek het nie graad daar nie uh, ek, is, ek is maar uh, Uit die oude doos Ek is Een uh, uh, graad 1, graad 2, graad 2. Ons het Sipaan se B ook gehad. Nou, oké. Okay. Die Everly Brothers was 'n Amerikaanse rock and roll duo wat bekend was as 'n akoestiese kitaarspel van die steelstring gitaar en die harmonische sang. Isaac Donald en of Don dan Everly, gebore op 1 februar 1937 en Philip beter bekend is, vol natuurlijk, ne? Everly is en uh, gebore op 19 januari 1939, oorlede op 3 januari 2014 en is in 1986 tot die rock' roll Hall of Fame aangeteken okay, en die country music Hall of Fame in 2001. Hulle doen vandag vir ons uh, kom ons kyk wat doen hulle hulle, tjank hylle chunk, crying in the rain van die Everly Brothers een baie, baie groot treffers gaat gedurende hylle time of rain, soos hylle sê hier kom hylle, Everly Brothers <mys> hulle selfs sommer so straf, jy weet, hulle sê, uh, wel, ek voel nou sad, ek gaan in die reen sitte en ek gaan tjank, ok. <laughs> ja. Um, nou, terwijl ons dan nou moet een reen as een thema hier is, ne, die rhythm of the falling rain, is die inleidingslikkie hierdie week, oh, gof, nee, nie hierdie week nie, das is Derry die Cascades, uh, in november 1962, Dit is geskryf dier een van die cascades groeplede, John Claude Gamow, omperse ek van Damme, op 9 maart 1963 en het, het tot nummer 3 op die Bilboot Hard 100 gestuig in 2 weke op nummer 1 op die Bilboot se Easy Listening grafiek geblij. Oans gaan luister na die cascades en die cascades gaan vir ons syng the rhythm of the rain the toe the falling rain van die uh, cascades en uh, ja hy dat hier ook a uh, baie baie ver terug, hierdie ene wat ek nou gaan speel, het jylle geweet is, eindelijk, eindelijk is vandag uh, a vakantiedag daar in die Kaapkolonie, ja yeah, huh? mense is nie van oorstel om ver toe te gaan nie die uh, tweede niewe jaar was in die Kaapkolonie en later uh, die uh, jylle Kaapprovincie vakantiedag gewees. Dis een feestdag op 2 januari en dit was aanvankelijk uniek aan Kaapstad en stam uit die tyd van die slavernij, toe die slawe een extra vakantiedag gegee is. Op hierdie dag het een latere die uh, Klaap, Kaapse klopse opgetreen. Julle weet, julle ken hulle allemaal. In wetgeving in die Unieparlement is 1930, is die dag as een vakantiedag vir slechts Kaap provincie vastgesteld winkels en privaat en, en, en, en, en professionele kantore is, was gesluit, maar nie die kantore van die centrale regering nie, omdat dit nie een nationale vakantiedag was nie. Selfs maandag die derde was uh, ook as vakantiedag beskou as die tweede januari dan op een sondag geval het. Nou, ons gaan luister hier na Berry van Seil met die dikkie niewe jaar, soos jy weet, hom gewoonlik uitvoer, by die kaapse klopse, enzovoorts, enzovoorts, kom ons luister, en, hey, hier ekie na die skyvol dansie van hulle, doen hom saam, en kom hy. Jy, ons is daar weer aan par uit ek sê, ons is daar weer en ek het nog eerst met klopse uniformie. Nee, nee, nee, maar ek het my nugget van my gezag by, bro. Jy, is daar die tijd, ons Ek wonder of het toe vandag voortgegaan het Barry van Seul en sy mense daar met die kaapse klopse met die uh, en dis nieuwe jaar en dit is vandag moes tweede nieuwe jaar en jy weet die afgelopen paar jaar het hierdie dinge al byna verongeluk dier mense wat ek elkeen dink hy is die leier in die opzet van die uh, kaapse, klopse, die, maar ek, ek, ek geloof dit het, het vandag aangegaan en dat uh, amal happy is, en amal het die dag geniet, ons sal seker vanavond op die nies, sal ons sien daarvan, oké, Hanley, Hanley uh, van Roy, daar van uh, Kempton Park, Ek sien, jy is ingeskakel, al kan jy nie self uit vir hand nie, jy kan daarom luister, die cellfoon is geduldig, en uh, ja, as my som lekker vol gecharge het, net voor die uh, kracht afgaan, dan kan hy uh, vir een luister, kan hy doorsteer, maar jy kan nie op hom uitsaai nie so, daar is hy. Ehm... Um, en dan uh, Judy, het ek net nog gesê, Judy Swannepoek, daar ook van die selfde wereld, Centurion daar rond, ek sien, jy is ingeskakel, en, uh, ja, ons uh, het daar uh, by Judy, is daar vriendin, en die vriendin, uh, is vandag bereik die groot 7, ek sien, sien, ons allemaal is so een so jaar of twee al daar dier en uh, so drie nie baie baie baie geluk met hierdie mylpaal van jou verjaarsdag en ek hoop dat jy daarom bederf evers het as jy nou vandag of vanavond in juryse geselskap is ek hoop nie jylle sit daar en uh, net in muziek nie dat jylle daar sit en jy weet ietsie op die koole en uh, hier. Dat, dat, dat daarmee een beetje van een bederf is op hierdie groot ene en uh, dat jy uh, een wonderlijke, wonderlijke dag sal hee en dat van hieraf aan ne, in die toekomst, die toekomst jare vir jou net die beste sal hee al die goeie jare is taboe al die, van nou af is dit net die beter jare wat vir jou gaan voorlee en ons wens jou dit amal toe En uh, jy moet lekker verjaar jaar drie nie, daar by Judy, Judy Swannepoel. Ok, ek neem aan, jy is ook in Kempton of uh, ook in Life uh, Centurion daar rond, so genie die dag. Um, ok, kom ons stap aan by die program en wat gaan ons volgende vir julle op die draaitafel kom ons maak een Tony Orlando ja, dit is ook aangevra dier Estelle Estelle Erasmus is sy nou duple scene daar van Bethlehem en ek hoop Estelle, ek hoop jy luister ook na jou program Parmeen, dit is jou muziek hierdie, jy het vir ons gegee en jy moet saam luister Tony Orlando is op 3 April 1944 as Michael Anthony Orlando Cassavite is gebore. Orlando is in 1960 aangeteken as vervaardiger en hy was ook succesvolle muziek toe uitvoerende beamte vir Columbia Records. Nou terwyl hy as muziek uitvoerende hoofd gewerk het kon Orlando nie sy eie naam uh, by enige van sy likies koppel nie aangezien hy vir uh, April Blackwood gewerk het en die opname onder sy naam sou dan een professionele belangebotsing gewees het. Nadat hy die producent Henk Medris daarop aangedring het, het Bell Records die enkel speler Knock Three Times vrygestel as Likkie wat dier die groep Dawn uitgevoer is om Orlando'se posiesie te beskerm. Ons luister na Tony Orlando onder die dekmantel van Dawn en ons luister na Knock 3 times on the ceiling ceiling if you want me, uh, twice on the pipe, if the answer is no, oh my sweetness, means you meet, meet me in the hallway, oh, twice on the pipe, means you ain't gonna show me, Oh, no. oh my sweetness means you meet me in the home Three times Tony Orlando onder die dekmantel van Dawn het hy daar die Likkie uh, gesing en uh, ja, hier is ons een wat die, min of meer die selfde tyd is in die selfde genre, die selfde ja, type ja. Likkie en kom ons luister, dit is uh, gesing dier Christopher Frederik Andrews Geboor op 15 oktober 1942 is een Engelse-Duitse sanger en lekkieskrijver by sy muzikale loopbaan. Uh, in die laat 1950s begin het. Andrews is in Romford, Essex Engeland geboor en het in die van die tienerjare sy eie groep Chris Ruiwelen Ruiwers gevorm. Op 14 ja. maart 1959 is sy uh, Britse televisie op ou boy vertoning. Chris Andrews. Hy uh, wel normaalweg doen hy 'n kerel oké, maar ons luister vandag na een wat min of meer aanpas of uh in lyn val met daai noksyteunte wat ons nou net geluister het. Chris Andrews. Ja, jy het reg geraai. Pretty Belinda. For a look at pretty Belinda All of my loving Wanted to give her Soon as I saw her Andrews, hy sê pretty Belinda, en wie is enige een van julle stol sit vanavond, en nie so biekie gaan hop, hop, daar moet die besem op die, op die dansvloer nie, dan uh, is daar iets fout, dan het jy in die getrap, of, of jou voet seer, of uh, ja, nee, jy moet opspring en jy moet die besem grijp uh, of die naaste persoon dan as jy nie net besen wil gebruik nie. Ok, nou die volgende is ook in die trant, en dit is natuurlijk een van Tony Christie. Hy is geboren in 25, jaar, 1943, en hy is een Engelse muzikant, sanger en acteur. Hy is bekend vir sy opname, is this the way to Amarillo, wat een dubbele Britse treffer was, en uh, hy woon in vir baie jare nou al in Sheffield, waar sy vrou Sue geboren is. Nou, hy tree gewoond, gereeld op by Werksmanclubs en daie type goeders. Die een wat hy vandag vir ons gaan doen is, I did what I did for Maria. Is dit hy wat het sing? Ek het nie geweet nie. I did what I did for Maria. Ja, brachies. Ek weet, hy sing ander ietsie oor een of ander Maria, kies me Maria, Helena of so iets. Maar in elk geval, ons gaan nou luister na Downy Christy I did what I did for Maria Sunrise this is the last day that I'll ever see Out in the court you're ready for me but I go to my Lord with no fear 'Cause I did what I did for Maria The sun going down All the windows were barred There was no one around For they knew that I'd come With my hand on my gun And revenge in my heart For Maria My dearest departed Maria Take an eye for an eye And a life for a life And somebody must die For the death of my wife Yes, I did what I did For Maria What I did for Maria Laughter echoed across From the end of the street There was a man I was burning to meet And my mind was so calm and so clear As I took my revenge for Maria And he fell to the ground Raising dust over It was quick, it was clean Made it easy on him Which is more than he did for Maria When he did what he did to Maria Take an eye for an eye And the life for a life that somebody must die For the death of my wife Yes, I did what I did for Maria I did what I did for Maria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 Somebody must die For the death of my wife Yes I did what I did For Maria I did what I did For Maria Take an eye for a lie Hey Tony Christie I did what I did For Maria Nou ek hoor, ek sien uh, Louisa Ek sien jy is ingeskakeld En jy luister saam daar van Kroonstad En ja, baie, baie van hierdie plate is door jou ook ingesteer, so um, baie dankie daarvoor en dat uh, jy dit ook geniet saam met ons. En ja, um, wat is ons nou? Ja, sy sê al is sommige van die liekies haar eie, uh, sy sê baie dankie, sy geniet het. Oké, okay, ons stap aan en ons kom nou by 'n uh, oh, so, uh, guy Mitchell. Hy is oeg. Hy is ook al van ek dink die laat 50's. Uh Augustus 59. Ek weet sy ander liedjie was Hardix by the number wat hy daardie tyd vrygelaat het of <laughs> vrygelaat het of uitgereik het en uh, die een wat ons nou gaan luister van Guy Mitchell is een van Louisa's dikies wat sy vir ons gestuur het en dit is a Guy Mitchell Singing the Blues <middling> Singing the Blues, daardoor Guy Mitchell vir ons voorgedra. En uh, ja, hierdie ene is ook in die selfde trant en dit is nog ene van Louisa en dit is Michael Emile Telford, Miller. Nou is 16 oktober 1937 geboren en hy is oorlede 11 april 2016, professioneel bekend as Emile Ford. Hy was een Britse muzikant en sanger geboor in St. Lucia Britse Windward-einlinde Hy was in die laat 1950s en vroeg 1960s gewild in die Verenigde Koninkryk as die leier van die Emile Ford in The Checkmates wat laat in 1959 in nummer 1 treffer gehad het met Hoare Johanne, make those eyes at me for a kui Dit was daar die jaar die kersfeest nummer 1 Hy was ook een baanbreker, a klank ingenieur. Was luister na Emile Ford en dun dun dun dun dun, What do you wanna make his eyes at me for 1960? What do you wanna make his eyes at me for? You're messing with dynamite, so what do you want to make those eyes at me for, if they don't meet what they say? What is doe op, uh, ja, weet jylle wat beteken hy, doe op, jy swaai jou hande twee keer rechts en dan twee keer langs, en, ja, min, dit is die doe op, mense, die achtergrond van een uh, orkest. Ok, nou gaan ons <coughs> uh, nog, <coughs> Louisa, uh, Afrikaanse ene iso wat ek nog nooit in my leven gehoor het nie, en ek weet nie waar oor gaan hy nie, dit sê die rooispan van Bredaasdorp, nou is die rooie span, is dit span rooie osse, is dit uh, het hulle rakpietraie, rooie rakpietraie ek weet nie, maar het word vir ons gedoen dier die echoes en ja, as ek om weer hoor is die tweede keer, hier kom hy kom ons, kom, kom ons met die rooie span van Brita stop af Kom ons met die rooie span van Kom ons met die van Brita So van 'n lang, so van so 'n klein kies is 'n bietjie by 'n boom. So, panne, so is 'n bietjie by 'n boom. So van so 'n klein kies is 'n bietjie by 'n boom. Haal te hom op uw grond. die grond. En die antitans, die die antitans. En die antitans. Või van ees klant, eni anti-tans, anti anti eni anti-tans, eni anti-tans, eni anti-tans, või van ees Maljoorse donkie het een gomlaastieke sterf Maljoorse donkie het een gomlaastieke sterf Maljoorse donkie het een gomlaastieke sterf Ons allemaal trek daaran En die antitans, die antitans, die antitans En die antitans, my anti anti anti anti anti anti anti hey, van eis En anti anti anti anti die Antitans, en die Antitans, en die Antitans, en ons med iro is van vorm de taas opa, van op. ons med en in is een piekie waaien rond. Frankvälz en oinkies is een piekie waaien rond. Ole rokies leef daarom die grond. Eo nint alle t gods By anit alle tiks Eo nint alle tiks By van die ziens klant. Eo nint alle tiks By anit alle tiks Eo nint alle tiks By En die anti-dans, die anti-dans, anti En die anti-dans, Beeman is krank. As hy, anti's daar by Soutpan, Hulle het, kategories, Het hulle rede, Om te gaan klaar, Hier die man wat sê, Hulle is lekker dom, h huh? Waar kom hy vandaan? Die man En dan later kom hy weer, En die Dudie's daar by 'n uh, soutpan is lekker dik ook. Wie wéét? Oukei. Okay. Jy is beledigend. <laughs> dit was die eg hoes geweest en hulle het vir ons gebring. Uh, ja, en dit is nogal op so baie die wysie van daai ene wat ons altyd op die bus gesing het, né? As ons op pad is om te gaan rugby speel teen ander dorp, dan sit oomie trappie petrol dat ons vinniger kan ry want ons wil huis toe gaan. Uh, dit is op daai ene serviesie Oké, okay, kom ons u, u, u, Luister gauw hier so Hadie, my naam is André van Royen van Ramkart Radio Skakel elke woensdagavond in Om 7 uur en keier Samen met my en handel Op iets van als nevendag Op www.ramkartradio.co.za Waar ons nie sacht koop En Dit is morgenavond hier die selfde tyd dan gaan Hanlie en Andrei vir ons daai program aanbied iets van alles ja en uh, dit is hulle ander program hierdie ene natuurlijk is uh, hiervan hou ek en uh, ja hiervan hou ek is uh, luisteraars se keeses wat hulle instuur een lys van so 25 28 plate vir die 2 ure uitzending en uh, dan sal Hanli en uh, Andrei dit vir jylle verwerk en uitsaai. Nou vanavond het ons drie luisteraars, vier luisteraars, wat uh, saamgewerkt het om hierdie ene aan die gang te kry, en dit is natuurlijk, uh, eereleerste was dit uh, Estelle, daar van Bethlehem, sy het so een lys goed opgesit, en ek het hulle amal gebruik vir hierdie program, en dan Louisa, sê dit vir my gestuur. Uh eh, is 'n duidelike verskil tussen die wat uh die gestuur het en Louisa. Lou, uh, Louisa sin is uh, baie ouer. Sy gaan meer hier na die 50er jare toe. En uh, dan die stelsinne was hier in die laat 60s, vroeg 70s. Okay. En dan uh, het Lynette ook so 3 likies ingestuur en Jan Heeman, hy het ook ene ingestuur wat hy graag wil hoor. Die volgende ene is, uh, kom ons luister sommer uh, randomly, hierso is Terry Jacks en die likies naam is Seasons in the Sun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 All the birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Pretty girls are everywhere Think of me and I'll be there We had joy, we had fun, we had seasons in the sun But the hills that we climbed were just seasons out of time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 children everywhere When you see the mile And help me find the sun Every time that I was down You would always come around And get my feet back on the ground By Michelle, it's hard to die On the beach. We, had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have yeah, all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun, but the hills have been climbing Seasons in the Sun. Oké, okay. uh, Nazareth is nog een wat door die stelling gesteerd is, is een Scotse rockgroep van 1968, is hulle gestig, hulle het verskye treffers in die Verenigde Koninkrijk en sowel as in verskye ander West-Europees lande in die vroeg 1970s gaat. Hulle het internationale gehoor met in die 1975 album Hair of the Dog bygekry. Die groep gaan voort en maak opnames, uh, met een tour maar ja onlangs een van hulle uh, ek wonder wat die selfde groep is maar hulle is ook Nazareth en die nietste wat ek het van hulle is dat die likkie is Love Hurts baie mense is, uh, hou van hier die likkie, so kom ons luister naam Muziek Thin love hurts Die peilkie wat Kupido so skiet Maak betekent baie baie seer En dit is die grootste seer Wat een mens kan kry Is wanneer liefde jou seer maak Raad right. En uh, ja hey, ek het, Gestraand <laughs> Gestraand en verochend Gestraand Toe vat ek my snoeisker En ek besluit ek gaan om my blok loop en so ver loop, is daar iets is, wat dier een ouwe sy steek, wat ek voel, ek kan ontplant, en hy sal, jy weet, een klipping, van een klipping afgroei, soos hierdie Pride of India is, en uh, die soort bome, en, en, en soort dan het ek vir my so, een stikkie, so, so takkie, gaan gabs, nou ek weet nie, jy weet of ek nou vandag al, op die, uh, ons het een crime groepies op, of ek al op die crime groep verskyn het nie, uh, veroogend vroeg vroeg is ek weer uit, met die snoe sker, en ek, maar daar had ek nou hier so, so blok van my af, is daar massieve boom, wat in die ouse erf staan, en nou die boom met uh, pods afgegooi, maar uh, so, ek geloof, ek mag hulle optel, en die saaikies uithal, ek het dit gedoen, en dan uh, het ek hier drie huise van my af is een anti, sy het daar hele uh, sy paikie het sy tuin gemaakt en lekker lekker vetplankies daar so, waar ek vir my uh, stigies gaan haal het jy weet so, as uh, jylle, as ek skielik ophou uit saai dan moet jy my maar kom uh, kom peanuts voer, uh, die eritralies daar, dan was ek op crime watch geweest <laughs> uh, maar ek geloof nie die mense so, ek, ek weet nie, ek sal so nie gemeind dit is ek ook op my camera gevang het. ek geloof iwers is ek op my camera waar ek uh, syke dingiekies aanvang mense stout jong mense stout en uh, maar uh, ja <laughs> kom een stap aan ons kom nou by een uh, dame sy is Tammy Winnett Sy is geboor in Virginia Winnet Pug. Pug. Op 5 mei 1942 en oorlede 6 april 1998, uh, sy was Amerikaanse country muzieksanger, wat uh, gerekened word onder die genre sy mees invloedrijke en suksesvolle kunstenaar. Samen met L Loretta Lynn en Winnet, het Winnet, uh, Winnet, Winnet, sê hoe net gehelp om vrouwse perspektief na die mannelik gedomineerde uh, folkmusiek of uh, countrymusiek te bring wat ander vrouwe gehelp het om verteenwoordig in die genre uh, te vind. Nou, haar kenmerkende vokale aflevering is geprysd door kritisie, journaliste en skrywers vir die oordra van unieke emoties. 20 jaar van haar enkelsnitte het gedier na haar loobaan, boe aan die bilboord art 100, of die bilboord landkaart, countrykaart uh, behal. Haar kenmerkende Likie, Stand by your man, het beide lof en kritiek ontvang vir sy uitbeelding van vrouwes loyaliteit teenoor elemans. Oké, okay, die een wat ons gaan luister van Tamine Hoenet, is Help Me Make It Through the Night. Take the ribbon from my hand Shake it loose and let it fall Lines off against your skin Like the shadows on the wall Come and lie down by my side In the early moonlight All I'm taking is your time Help me make it through the Today is dead and gone And tomorrow's out of sight I don't want to be alone Help me make it through the night Daar sê, hoe net ja, sê, my heb die uh, onkant betrapt daar so, ek was nog bezig om die volgende plat op die draaitafel te sit en toe ek weer hoor, toe is die meisie klaar gesing, maar help me make it through the night is wat sy vir ons gesing het, nou kom ons by, wat is, uh, linet, linet, nie oonet, nie net, en hulle net het aangevraag vir, sy sê sy weet nie wie dit sing nie, maar die liedje wat sy soek is Timothy, hy weet die voor Jackson en Giel het om ook gesing maar aanvankelijk is hy dier Karike kezenkamp nie in die rolprent die professor in die prikkelpop ja, is hy dier haar gesing daar so met haar 90's aan en haar hele kamermaats wat allemaal saam syng terwijl sy op die klif kitaar speelt onthou nog die, die scene uit die rolprint. Nou, sy is een bekende Suid-Afrikaanse sangeres. Haar rechte naam is Elizabeth Maria Magdalene van Seil. Wie van julle het dit geweet, dat dit Karike Keesenkamp is? Sy is op 3 maart 1947 in Den Haag, Nederland geboore. Haar vader was Karel Keesenkamp en haar moeder Eric Lomens. Op 13 juli 1968 trouw sy met Olaus van Seil en hy het een sien en twee dochters in 2010 ontvang sy sama toekening vir die leeftijd bijdra tot plaaslike muziek. Nou, Karike is bekend vir Likie soos Timothy, Baieboerwa, Hoeka Toeka, en uh, dit is een land van haar kinderlikies sluit in Heidi en Dankie Kat. Ons gaan luister na Lynette se kiese en Lynette het gevra vir Timothy. Hier kom, kreek een kies en kam. I love you Timothy I love you Timothy I love you Timothy You're just the guy For me When I look in your eyes Baby, I won't lie The surest stars above I'll tell you I'm in love I love you, Timothy I love you, Timothy I love you, Timothy You're just the guy for me Timothy Timothy Timothy You're just the guy for me But sweetheart, now you're go I did wrong Oh, Timmy, you're not true. You know that I love you. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You just Haas hy, dit is, hy is, is blijkbaar geskryf dier een dominee, door in die wereld uh, Kestel, uh, weet jy, ek is onder korreksie, maar uh, ja, ek dink in de haare omkeving. daar de haar rond, uh, het dominee die leekie geskryf en Karike het om bekendgemaak en die uh, zwart en witte rolprint nog. En uh, ja, oké, okay, die Program stap aan en ek stap aan en ons kom nou by, uh, wat is haar naam, uh, Lynette, Lynette se tweede request was, uh, wel, die uh, Likie was een laras thema uit die rolprent Dr. Zhivago en die hoofdrol is gespeeld door die vrouwe hartebeker Omar Sharif en Lara was gespeeld dier Judy Christy, sy minares en die liefdes driehoek wat daar was. Ne? Alhoewel die story afspeel in Rusland is die voor vooreerste uh, wereldoorlogse jare, is dit in 1957 boek van uh, Boris uh, Peistmaak, past, uh, waarop die story gebaseerd is in Rusland verband, en die print was dus groetendeels geskiet in Spanje, Ja, ek onthou die print was te, nie, ek was nie toegelaten om om te sien daar die jare nie, weens die 4 tot 18 jaar uh, oudooms beperke, uh, meeste van die ander print uh, in vandagse program of nie. Uh, ok, wacht, kom ons gaan en ons luister na Lara's thema. Uh, is dit ook bekend as, somewhere my love? Kom ons boor. Lara's theme. Uh, aangevra deur Lenet Prodzinkow wat is haar van sê, baie dankie vir die request uh, lenet en dankie dat jy vir hom aangevraad, uh, ek het weer een kans gehad om na hom te luister uh, prachtige likkie en ja ek is recht, dit is Somewhere My Love in uh, ja, in sekere genre is <laughs> nou, hoor goeie so Jy luister na, nou, hiervan hou ek, net hier op Ramkart Radio. Lekker luister! Jyp, sy het dit recht, dit is waarna jy luister. Hiervan hou ek, luisteraarskeeses. Ok, nou van as by een oud wat baie, by een gewild was in sy da, Sir Thomas John Woodwood, ok, wie, wie, wie, wie, wie op aarde is dit, vra julle, hy. hy is geboore 7 juni 1940, ook bekend as Tom Jones natuurlijk, hy is een walliese sanger en in sy loobaan strek oor 6 dekades wat horde stref is opleverd. Jones se krachtige stem is beskryf as 'n vol, rond tot bariton. Dit is hoe hy beskryf word. Hy sing vandag vir ons een van sy immer groen is, en dit is Die Leila. Will time.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 there that no man can free that break of day when that man drove away i was way i crossed the street to her house and she opened the door she stood i saw die ou kon sing en wie ek, ek, ek vergelijk om altyd, of althans, ja nie, ek sê die twee saam, hy en Engelbert Hamperding het die selfde type stem, hulle doen die selfde type likies, en maar nou, luister hier so mense hier die ou, nee groot respect die Engelse het so'n mooi woord om precies te beskryf wat ek meen, wanneer ek praat van Albert Hammond, as a lekkie skryver, hy sê, hy was a prolific skryver, en <laughs> om hy dan nou nie te angloesis met die nie, is de, die beste kobe lind, wat ek in Afrikaans kan kry, uh, om hom te beskryf, is a vruchtevolle skryver. Nou die die man het uh, vir feitig al die kunstenaars van daar era het hy treffers geskryf en elke een wat hy skryf is een treffer hier uh, byvoorbeeld uh, hy het geskryf vir uh, Olivia Newton-John uh, Johnny Cash Celine Dion Joe Dolan, Rita Franklin Whitney Houston, Diana Ross Leo Saye, Tina Turner Glenn Campbell, Julia Iglesias Willie Nelson Bonnie Tyler en Orkeste, het hy geskryf van uh, Ace of Base, Air Supply, Blue Mink, Chicago, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pupkins Starship, Westlife, vanaf Gibraltar en hordes andere. Nou ja, as jy enige een van die plompie mense wat ek nou genoem het, hoor een treffer singen, wees nou maar verseker, dit kom uit Albert Hammond, se pen uit, ok maar ok, so af en toe het hy dan uh, vir homself ook uh, trefferkie geskryf en hier is Albert Hammond en hy sing een van sy eie, hy sing uh, The Peacemaker get out. Get out. Damn it. Close the door, don't slam it. Let me be alone a while to get my nerves at Whatever you do, I love you. No matter what you do, I love you. I want to run after you, but I don't know what's best. If you will take good care of me, I'll be your caretaker.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 Hear Albert Hammond, die groot groot groot liedjie skrywer en uh, ja, een wat ek ek, ek ek ek jy weet ek hoor baie keer word hy gespeel en sonder dat dat klem gelee word op die besondere talent van hierdie specifieke man uh, nou ja oor gaui so Jagdkamp Puppengirl is die lekkerste keurplek in Limpopo, geskikt vir alle ouderdomme, poltafels, daartboorde, kindertuin, buitelig area, en vele meer. Heerlijke kost vir jong lekker muziek, en met geredelde lewendige optredings, dier bekende en opkomende kunstnaars. In sluitende, die eienaar Janne Duplassie met sy lekker country sang. Geleef buiten die oude helstroom, soot 7 kilometer van het snelweg, en 3 kilometer van het Modemole. Hier is selfs grootskerm vir enige geleentheid. Jagdkamp, Pappengrills, ook beskikbaar vir venues konferenties en vergaderings ten bekostigbare prijse. Skakelgerust vir Jannie by 076 39 55 944 of vir Hanlie by 082 736 10389 Jagdkamp up en die lekkerste plek in die noorde. Gooi nog a vijl kou Gooi nog a vijl kou daar en dit is in Nijlstroom, so an ek kan daar op pad na Morimorlie is die jachtkamp geleed en ja, ons eie omroeper Janny 2 plus 3, uh, hy uh, is uh, wel, hy is uh, mede eienaar daar en hy uh, werk daar en jy sal hom daar ontmoet en hy tree self op ook daar, soas jy wil country gaan luister, hy is ons countryman, Janny 2 plus three. Uh, nou ta, nee, ons is nou ons het net nou gesê, ons is op die 2e februari, 2e januari en dit is in Kaapstad is dit nou weer uh, vakantiedag en ons het om geluister na die klopse sit weergave van niewe jaar kom ons luister na ons eie oom Chris Blugnout en hy is toen vir ons ook niewe jaar la la, la, la, la, la, la my dans nou saam op die niewe jaar. Consatina en die ouke daar hulle gooi die vloer met water nat. Hoor lekker speel die kerel op die inhoot van die Consatina, swoi die been, hulle die moterspat. Ver in die veld in die hartbeeshuys, die weinkie wei en die hoene skraai. O, niewe jaar, my voel so thuis, hier by my sani in die hartbeeshuys. Ja, lal lal li bi dingal la lal lal lal lal li din te da de little little little de koi out dann immer die en fort dann se hoarle su se auf gesamt wo wo wo wat hier jij rankat woralikes feeling er op in und fun die conscientness why die binna la di mod des pat fern felden na de se hierd'e met my saam in die hart pies crazy pom die ou jaar is nou kreeg kopie koffie en een stuk beskyt, as kies in vat en soed jou schat, oor een lekker speel die kerel op die innoot van die konste tines, waar die benen laat die mondes ver in die veld in die hees, die ween die baie en die hoek is kraai, hou oh, niewe jaar, voel so dies, hier by my samie in die hardbees hees. Daas ja, hy, dit was Chris Blugnout, en hy het ons ook vertel van niewe jaar. Ok, maar, we gaan nou weer hier. Hallo en alle luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Ek kan elke woensdagmiddag om 1600 inskakel op www.ramkatradio.co.z en dis als klein het is. En nou, uh, om uh, saam te luister na my program Boinkies is Boinkies. Dit is waar ek jylle elke week aan een nieuwe hondenras uh, voorstel en jylle meer vertel oor die persoonlijkheid, temperament, gezondheidskwesties van die specifieke ras en uh, opleibaarheid van die soort hond. As ook sy beste en sy swakste eigenskap wat uitstaan vir aanhouding enzovoort enzovoort. Ek kan ook honder aan my voorstel vir bespreken op die program as jy dan so'n hond het of behoog om jyn aan te skaf. Ek sien uit daarna om jylle meer te vertel van jylle vierpootige familievriend op die stasie waar ons nooit zag kookie, Ramkat Radio. Ja, dit was uh, my morre morre morre uh, so by vier uur sekant. Dan gaan ons weer gesels oor hondjies. En nou hierdie week praat ons oor die Engelse kokkespaniel. Hulle is een medium grote honderraas met lang oore en een gelukkige aard, aardheid. Kokkespaniels is bekend daarvoor dat het sag, gemakkelijk en liefdevol is, maar toch levendig. Hulle word oor die algemeen as goed met kinders beskou. Hulle is geneig om nie agressief te wees teenoor ander mense en ander dieren nie, maar dit beteken ook dat hulle nie besonder goeie waghonde sal wees nie. Een waarschuwing is nodig, op een tyd het die kokke spijniel so gewild geword dat hulle oorgeteel is wat uh, tot gevolg gehad het dat een paar sterk gespanne honde en honde met gezondheidsprobleme ontstaan het as het kom by huisbraak en gehoorzaamheidsopleiding is versla gemeng nou, uh, sommige bronne sê dat kokkespaniels gemiddeld is, is as die as het kom by die gemak van opleiding anders sê dat die hond uh, baie gehoorzaam is maar, uh, ja anders sê dat hulle koppig kan wees voor al oor huisbraak maak seker om morgenmiddag vier hier in te skakel, en dan meer te luister, oor hierdie besondere uh, wel, ok, ja, dit is die kokker Spaniel, wat ons morgen oorgesels. Ok, welkom ons nou, ons gaan Randall Wickham, ja, en wat anders gaan hy sing as either die rooie rok, rooie, uh, ro, ro, nee, wat, dans met die rooie rok, dit is Uh, wat hy in Kobas Samsung, maar hierdie ene het hy 'n probleem met die wit broek. Kom ons kyk. Ranel Wickum, die wit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 Onder in die snoot En nou het het so slegge krippies Gaat nie meer te groot <laughs> Die witbroek sit nie mooi nie Die witbroek sit na stief. Die witbroek span ook by sleg Om die romnings van my lief Die witbroek sit nie mooi nie Want witbroek het nie vlooi nie Die witbroek sit nie nice nie Want hy is die rege size nie With concertina and gitaars They're always so handsome They're running to the stuff To stand in the nice cockleons I'm running to the dame co-ball They're playing to Moss Mars And then I'm running to my brookies To be on the bars Ha, ha, ha The Vitrux is not Die witbruks man ook by slecht om die rondliks van my lief Die witbruks het nie mooi nie, want die witbruk het nie vlooi nie Die witbruks het nie nice nie, want hy is nie rechte size nie The white brook is not nice, the white brook is not a thief The white brook is not a thief, it's a thief on my life The white brook is not nice, because the white brook is not a flower The white brook is not nice, because he's not a right size The boys have to jump quickly, to search for my own That's the one who's holding a sword, and then I my brook I'm going to get a good job, and I'm going Van die nuwe slapper, mal vermy van die swart lap op my broek. Die wat vrok sak, dit voel nie. Die wat vrok sak, man. Dit wat vrok sak, mos baie lekker op die rok net van by lui. Die van broek se goed mooi nie. Van die wat vrok het teem looi nie. Die wat vrok sak nie nice nie. Mans, jy regda saai jy. Die aree wat vrok sak, dit nie. Die wat broek sak, staif. Die wat bys, om hierom, van my lyf. Die wat broek sak, nie môoi nie. Want die wat broek het nie môoi nie. Die wat broek sak, nie nice nie. Wat hy doen en as hy is nie. Ha, ha. Hey. Hey, hey, se Renou Wickum. Ja, hy het 'n klomp klomp Afrikaanse liedjies g, die koper smid. Uh vrygelaat. Okay, ons kom nou by 1 van die Beatles daai liedjie wat hulle Get Back He? hulle het hom van die rooftop of van die dak hulle dit, noem dit die dak konsert baie omstrede nou volgens die Beatles se uh, historikus maak 'n Levensen Levensen ja is dit uh, onseker wie 'n dak aan die uh, dak konsert gedink het maar die idee is dat het daarvoor die werkelike gebeurtenis bedink. In Preston sy herinnering was dat John Lennon, wat het voorgestel het in sy autobiografie, Soundman het die audio-ingenieur Glyn Johns gesê, die idee vir die koncert was syne. Beeldmateriaal van die optrede wees hoe een paar politiebeamtes in sluitend dag dis die, uh, wat hulle probeer in echtenis neem, dreig om die groep in echtenis te neem. Die man self het echter nou beweer, sy woorde was niks meer as dreigementen nie. U I meen, wat kan hulle doen? Hulle wil op die dak perform en uh, ja, dis geen private of publieke uh, gebied nie. Hy het gesê dat hy net een bluf uh, gedoen het, en opgemerke dat hy nie die Beatles kon arresteer nie omdat hulle op private eendom was dis op uh, ja kom ons uh, luister na die liekie wat hulle op die dak uh, tot vermaak van uh, baie mense uh, vrygelaten, vrygestel het Beatles, get back Rooftop Edition Rooftop Edition 你跑 altyd, altyd te treffer, ne? Maak jy saak wat hulle sing nie. Hulle, het te treffer. Nou, kom ons, oké, okay, staan nader haar einde, sy kan toe, ach nee, dammit, ja, dit is so kloos. En uh, ek het nog nie Jan sy request vir hom gespeel nie, of vir ons gespeel nie. Nou, Jan die man door man ek hou aan vergeet waar die plek is waar hulle nou is waar hy uitspant saam met die kinders en die hele kroos en oog, dit is een prachtige plekkie, hy het vir ons foto's gewys van waar hulle is daar op die see en uh, hy het vir my gevra ek moet ene insluit nou Jan is bekend as ons tenoor hy syn precies die selfde as wat hierdie Josus Schmidt wat hy voor het nou die beste wat ek kon kry van Josus Schmidt is het is die skoonste dag in my hele lewe jyd is der skoonste dag in myne liefen oké okay, ons gaan daarna luister en dit is Jan Human wat hierdie aangevra het en ja hulle het gister ook verjaarste gevier daar in uh, Hester het verjaard, Jan sy vrou en uh, ja, weer eens, baie geluk Hester en ek is seker, het was die lekkerste ooit, so saam met die hele kroos daar kom ons luister, Joseph Schmid In my life Today is the beautiful day In my life Where I go Is the place in my life Today syngen all the geigen For you and for me Today is not the, is the day is all the day And it is dat het sowas gieb. Heut wil ik me geen tausen, wens wist u, wens wimpers ich Heut wil ik me lausen, heu is der schönste dag in mein leben Heut is der schönste dag Ek smaak net die sonnare, gee geen geve. Oh, is al wat ek kan sê, en Jan het so'n bykie, uh, wat sal my sê, achtergrond oor die mannekie, hy sê uh, Duitse Jood, geboor in 1904, en uh, wat uh, vandag Oekraïne sal wees, hy was uh, eindelijk uh, Oostenrijkse Hongaar, oorlede op 19 1942 in Switserland, hy was bitterkort, maar hy was 4 voet 11 duim of 1.5 meter. Nou ek is ook Ek is een kort die, wat noem hulle kort gaat, en uh, ek is 1.72, so, ha, 1.5, hy is nog heel wat korter as ek. Gevolgelik het hy selde op die verhoog opgetree, maar hy het baie, baie van sy likies oor die radio gesing. Sy gladde tenoorstem is kenmerkelijk en kom veral tot recht by die likie, o, tjiribiribirin, tjiribiribiribin ok, ek het nie gesien dat Jan het een liekie aangevra nie anders het ek dit vir hom specifiek gespeel ek het toe maar een gekies van Joseph Schmidt en uh, op daai ene het is de schoonste dag in myn in Leben uh, het ek toe nou gespeel, ek sal onthou om volgende keer vir jou daai ene te speel Jan, ok, en uh, soos ek uh, vir hom teruggesê het uh, Jan was in, in die jeegkoor gewees, die Vrijstaatse jeegkoor uh, een van ons uh, klasmaats wat die, die voorrecht gehad het, of die uh, distinction gehad het om in die Vrijstaatse Heegkoor te sing, en Jan sy tenoor stem is baie in die selfde trant as hierdie Joseph Schmid sinne. Nou ja mense, ons het daar gekom waar ek jylle wakker het tot op hierdie stadium. Ek get jylle nou vrylaat, ek get jylle nou uitrek, <laughs> ek get jylle los dat jylle maar onder die kombeerse gaan ontlim, Nee nie, sê die eerkon aan, jessie, dit is te warm onder die kombeerse te gaan lewe, uh, jylle moet een wonderlijke nachtrus hee, en een rus uit, en, ja, tekkel die dag van morgen, soos hy kom, en wanner hy kom, en, uh, soete drome, vir julle amal, hy gaan uitspeel met Neil Leslie Diamond, 24 januari in die 41 in die Coney, Coney Island gedeelte van Brooklyn. Brooklyn is uh, eindelijk die achterstrate. Dit is uh, soos in Johannesburg daar by, wat noem my die plek? Uh, amper soos Brooklyn. Maar well, uh, yeah. uh, in die kies. Ja, in New York City is hy gebore. Sy pa Akiba, bekend as Kief Diamond, was a, a droe goedere handelaar. Beide hy en sy vrou Rose was a joodse emigrant uit, uit Pole, die nou wonder hierdie liekie wat ons nou gaan luister Cracklin Rose, of dit iets te doen het met uh, Neil Diamond's ma. Sy was Rose en hierdie liekie is Cracklin Rose. Was die joodse emigrant uit Pole, die Diamond familie het tydelik na Shaheen Warholming verskyf uh, weens Keith Diamond sy militaire diens uh, tydens die Tweede Wereldoorlog. Tydens hulle tyd in uh, Warholming het Neil verlief geraak op die scene cowboy flicks op mettenie vertoonings by die uh, plaaslijke theater. Nou mettenie, hey, ons het baie mettenies toegegan en welkom toe ek nog klein was. Dit is die marag vertooning. Oké, okay, na die einde van die Tweede Wereldoorlog het Neil en sy ouwers teruggekeer na Brooklyn, hy het een 9 dollar akoestische kitaar as verjaarste geskend gekry wat sy belangstelling in muziek geprikkel het. Ons luister en ons speel uit met Cricklin Rose van Neil Diamond. Dank jylle jylle geluister het en ek hoop jylle dit geniet. Lekker slaap! on board we gonna ride till there ain't no more to go Taking it slow And Lord, don't you know I'll have me a time with a poor man's lady Itching on a twilight train there Ain't nothing here that I care I'll take along Maybe a song sing when i want don't need to say please to no man for happy oh, i happy oh child you got the way to make me happy you and me we go and stuff cracklin rolls your stove woman but you make me sing like a guitar humming. so hang on Play it now, play it now, my baby Crackle and Rosie make me smile and Girl, if this lasts for at all, oh, well, all right Cause we got all night We'll set the world right Find us a dream, but don't ask no questions, yeah Oh, I love my Rosie child You got the way to make me happy You and me, we go in style Craggling rolls, your a woman But you make me sing like a guitar humming So hang on to me, girl, a song keeps running on I... Play it now, play it now, play it now, my brother And girl, if it lasts for an hour, well that's alright, cause we got all night, set the world right, find us a dream that don't ask no questions.